érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia Most a civil Rádióban, az FM 98 on Bányai Géza vagyok. Ma Színai Szamirával fog beszélgetni a Demokrácia Mostban, aki a menedék ö, egyesülete kapcsán ismertem meg őt, amikor ö, Marci volt itt, és hát én tulajdonképpen olvastam egy cikket, és már nagyon régóta szerettem volna erről élőbe beszélgetni valakivel, aki ehhez ért, és, és hát te vagy az, aki ehhez értesz. Egy jó pár hónappal ezelőtt, talán egy fél éve a, a menekült kérdés kapcsán nagyon hogy mondjam, nekem szinte ilyen reveláció volt azt olvasni, hogy, hogy el tudtad mondani, hogy mit gondolnak azok, akik idejönnek rólunk, azt, hogy mi mit gondolunk, vagy a magyar ember, vagy a nyugati ember mit gondol az, az ide jövő menekültekről, azokat a sztereotépiákat ismerjük. De azt nem ismerjük, hogy ők mit gondolnak rólunk, ez az egyik, a másik pedig, hogy, hogy a mi az, ami, tehát hogy, hogy mit, hogyan értenek, ami miatt mi őket nem értjük. Mm. És nekem abból a cikkből azt tűnt ki, hogy itt, itt, itt rendkívül fontos dolgokról van szó, amiket talán nagyon sokszor el kéne mondani, mm. és én azt szeretném, hogy ezeket is mondjuk el, és aztán mm. beszéljünk arról, ami, ami neked a fő munkád. Mm -hmm. Színház, amiről majd uh -huh. eh, ami szintén ezzel a témakörrel uh -huh. kapcsolatos, amit után gyerekekkel csinál e, Igazából most ilyen playback színházot csinálunk egy uh -huh. társammal, aki sebőt hamásnak hívják, és mi pont a menekültekkel is eh, dolgozunk, és ebben a témában egyáltalán uh -huh. foglalkozunk most. Nem uh... egy két szót az én Magadról nagyon ah, jó? Jó. <gül> é, jó, akkor hello, <gül> és köszönöm a lehetőséget, hogy itt vagyok. Én hát, színai szamira vagyok, és um, magyar iráni állampolgár, mm. meg magyar iráni nő. <gül> <gül> <gül> és um, Perzsa? Hát, Hát igen. igen. Igazából uh -huh. perzsa, iráni um, van, amikor uh, ennek ilyen nagyon nagy hangsúlytatnak, hogy perzsa vagy iráni, igazából mind a kettő ugyanaz, a perzsa jobban hangzik. Uh -huh. Én mindig azt mondom, hogy büszkék vagyunk azra, hogy perzsák vagyunk, amikor iránynak neveznek, sokan mérgesek lesznek, de én azt mondom, volt egy jó múltunk, uh -huh. most akkor bizonyítsuk meg, hogy a jelen is rendben van. <laughs> um, úgyhogy a jöttek el Iránból? Nem, vagy? igazából nekem az apukám iráni, anyukám magyar, és kint él most Iránban kb. 49 ah, éve. Ah, ah. Úgyhogy ennyi rólam. És te mióta vagy Magyarországon? Én 2008 óta vagyok itt. A múltam... Ami szerintem majd a jövőm is ugyanúgy fog lenni, az, hogy a színházi élet egy művész családból jöttem, és mm -hmm. színházat tanultam, mint diszletjelmez de tehát rendeztem és játszottam is. Amikor ide elkerültem Magyarországra, inkább az volt, hogy akkor el kellett kezdenem dolgozni, mm -hmm. nem volt már olyan lehetőség, hogy ismerettségeket nagyon szerezzek, mert a színházban is van olyan, hogy hát kellenek ismerősök, ismerettségek. Úgyhogy akkoriban elkezdtem németet tanítani, sokáig tanítottam németet, mert hogy nekem az anyukám meg apukámnak a közös nyelve német, mert mind a kettő Ausztriában Aha. ismerkedett egymással, és akkor amikor volt a lehetőség, hogy a menedékkel több fajta így kisebb-nagyobb együttműködésem volt, meg hogy mindig is érdekelt engem azt, amit ők csinálják. Igazából már, már valahány ilyen 20 éve, hogy 20 éve ezelőtt is, amikor Magyarországon voltam menekültekkel, foglalkoztam a melyok, melyoknál, Uh, úgyhogy most mondhatom, hogy másfél év, vagy kávé már két éve, hogy ott vagyok. Mm -hmm. És hát tulajdonképpen, ha majd maradjunk mm -hmm. egy picit a személyes dolgnál, te magyarul, csak édesanyáddal beszéltél Igen, igen, mm -hmm. igen, így van. Igen, magyar, eh, Iránban nagyon kevés magyar volt, mm -hmm. magyar kolonia nagyon kicsi Mert volt. Magyar igaz, Nem, nem, nem. Mm -hmm. nem. És uh, akkor most nézzük el, te szemszögöd, de ugye te nem menekült vagy. Nem. De, <laughs> de valószínűleg Ugye azért kerültél akkor a menekült kérdéssel uh -huh. ö, kapcsolatban, mert te vagy az, aki mind a két oldalt látja, ugye? Valahogy, mint egy személy. Én uh -huh. tényleg most szeretném a mai napon, vagy egyáltalán, hogy én nem én csak személyes tapasztalataimat, uh -huh. meg, meg módomat tudok elmondani. Az, hogy hát amikor én itt Magyarországon voltam, meg vagyok, sokszor hiányzik nekem az iráni nyelv, meg az iráni uh -huh. kultúra. És voltam, amikor így álmodtam, hogy jaj, mi lenne, ha nagyon sok iráni, <gül> meg nagyon sok perzsa ember itt legyen Magyarországon, akkor mennyire jól fogom érezni magam. Ez már évekig így van, úgyhogy nem az van. Meg, hogy fordítva is, ha iránba vagyok, akkor milyen jó lenne több magyar nyelvet hallani, meg magyarokat látni. És érdekes módon, amikor megtörtént ez a menekült helyzet, ahogy nagyon sokan jöttek, és a keleti pályaudvornál voltak, ahol nagyon közel lakom oda, és így hallottam állandóan a nyelvet. Szóval, mert sokkal hogy Iránból Megvalósult. Nem, mert Iránból is jöttek, de inkább afkánokat mm. tudtam, mert hogy az afkán nyelv, afkánok is úgy beszélnek, úgy Perzsául beszélnek, mm. meg Dariul, ami igazából mm. ez egy ilyen az óperzsa nyelv, mm. és mi megértjük egymást. Mm úgyhogy én tudok uh, az afgánokra fordítani. mondjuk hogy... olyan, mint a uh nem is tudom, mint a mennyire közel monument a Szerb meg a hormát, vagy mint a szlovák és a cse. Ez nem tudok elmondani sajnos, ezt nem. Tök. Tök mit nem, én nem tudok, nem, de ez a perzsa, úgyhogy ez egy persza Olyan, olyan e... a szókincsetek, hogy hogy szabadon tudtok Tudunk beszélni, és igen, igen. Nem minden uh -huh. afgánnal meg uh -huh. vannak, akik akik más területről jönnek, pont mondjuk pástól beszélnek, és én azt uh -huh. majdnem azt mondhatom, hogy semmit nem értek belőle. Uh -huh. De nagyon sokan vannak. Akik, akik Daryul beszélnek, vagy Perzsául beszélnek, meg közel álltak, meg uh -huh. Iránhoz is, meg jöttek, uh -huh. meg mentek, úgyhogy sok emberrel tudok beszélni, aki Afganisztánból uh -huh. jött, uh -huh. meg Iránból. És aztán a te tapasztalatod, na várjuk, menjünk uh -huh. még vissza, akkor te jöttél el, jó? Mert ez legalább annyira uh -huh. érdekes, hogy jó, persze te egy, egy a nyugati műveltséget ismerő családból származál, tehát mondjuk sokként uh -huh. nem értek dolgok, uh -huh. de azért gondolom otthon uh, más, hogy uh -huh. illik viselkedni. Uh -huh. nem? Tehát vannak olyan szokások, amiket ott sokkal jobban figyelembe kell venni, itt meg nem szükséges ezekkel élni. Um, most Igen, most csak Elmondom újra, hogy igen, én nagyon sokszor úgyhogy nyáronként utaztunk anyuval Magyarországra. Úgyhogy én valahol, és Német-Perzsa iskolában jártam, ahol a gyerekek általában két kultúrából számaztak. Ez volt addig, amíg azért nem aztán majd az egyetemen másképp lett. De az, hogy nagyon akkoriban nem tudtam ezeket így különteni, hogy ez most melyik, melyik rész. Igen, Iránban nagyon, hát vannak viselkedési dolgok, módok, meg az, hogy, még az, hogy, hogy ez az udvariasság, ami nagyon jellemző az irániakban, meg az, vannak, vannak ilyen dolgok, amire sokszor is én azt mondom, hogy ha találkozol mondjuk egy iránival, vagy egy afgánnal, meg hogy itt is az, hogy ha nem biztos, hogy ő pont most azt mutatja neked, ami, ami, amit érez, általában uh -huh. mosolyognak, általában uh -huh. nagyon-nagyon udvariasak, tudnak lenni, de hát én az magyaroknál általában azt tapasztalom, hogy olyanok, amilyenek. Úgyhogy sokszor, sokszor hogy azt mutatják le, vagy legalább azt tapasztalom, hogy ha rossz úgy, kedviek, akkor sokat kintán, megmutatják. Nem, az árcokon az, amit gondolok. Igen, mm. igen, igen, sokszor ha. ezt így tapasztalom. É, ami, ami, ami néha azt mondom, hát, hát nagyon rosszul, vagy nem muszáj ezt most mindenki előtt megmutatni, mert ugye én nem tehetek érte. Ez de mm. valahogy van egy őszintesség is mm. benne, ami ez így szerintem valahol rendben van. Az már néha túlzás, hogy őt, ott azt már annyira odvarjaskodnak, hogy a végét nem látott. Uh -huh. Vannak, vannak különbségek, van, vannak, vannak hát ilyen viselkedési uh -huh. különbségek, és hát vannak az országban mondjuk szabályok, amiket be kell tartani. Uh -huh. Most az, az már egy ilyen közös helyzet, ami van, de hogy minden család, meg minden, mondjuk még, még rétegekben is, meg úgy, ahogy is mondják a vallás szintjük, ahogy, ahogy hisznek a vallásban, ez ezek mindig itt más az egy kicsit. A igen, igen, igen. És ott tulajdonképpen szpecke, számunkra ez, ez akár, hogy nézzük bármennyit olvasunk róla, ismeretlen dolog, uh -huh. úgy, hogy, hogy mennyire, mennyire mennyire tűnik a szigorúnak, ami ott van, vagy az emberek számára ez mennyire természetes tehát mi ugye uh -huh. az szoktuk riogatni egymásnak egy uh -huh. a különböző magyarok, a másikat, hogy mit tudom én a keresztény kúzus, és akkor nem tudom, hogy mit kell csinálni, uh -huh. tudod, és uh -huh. akkor mindenki belesik a nagy túlzásokba, uh -huh. hogy, hogy mekkora a partalan szabadságon a másik oldalon, meg hogy most nem tudom én mindenkinek összetett kézzel kell majd nem tudom én imádkozom menni uh -huh. az utcán, szóval most egy csak túlzok természetesen, uh -huh. uh, de ezt nálunk azért olyan nagyon nem veszélyesen, kiszigorúan. Mm. Itt, itt, itt majdnem nem... ahány ember annyiféle vallás és, és felfogás uralkodik. Igazából ott is ugyanez mm. van, hogy ahány ember, meg ahány család annyi uh, fajta felfogás, csak hát vannak szabályok a, uh, egy országban. Mm amiket be kéne tartani, mondjuk azt, hogy fejkendőbe kell az utcára menni egy nőnek, az, hogy mekkora az a fejkendő, az már az, hogy mennyi, mennyire harcolsz érte, mm -hmm. hogy most nagyobbat vagy rövid, ha nem hiszel, vagy nem mm -hmm. akarsz, meg nem szeretnél mert ezt követnie kell annak is, aki, aki nem tartja, nem, nem akarja. Muszlím, nem, vagy nem, hogy nem muszlim. Most én, aki itt ülök előtte én uh -huh. muszlem vagyok. Uh -huh. Most nincsen fejkendő rajtam, és csak annyit akarok mondani, hogy sokszor attól félnek, hogy valaki muszlim. Akkor az már uh -huh. valahogy valamilyen, é, é, és általában igen. most ezt nagyon hallom, uh -huh. és mindig é, é, soha nem vallottam be ennyire biztosan meg őszintén meg, hogy még büszkén is azt mondanám, hogy muszlim vagyok, de én szabad embernek érzem magam. Uh -huh. nem. Így úgy, azért mondom büszkén, nem azért, mert hogy betartom a vallás, hanem azért, hogy van ilyen is, uh -huh. aki mondjuk az apától, meg a nagyapától megszületett, és akkor ott már az van, hogy te neked ez a vallásod, mint ahogy itt Magyarországon, uh -huh. ha csak nem mondod le, hogy nem, én nem vagyok az, és nem írod uh -huh. sehova, hogy... De ott muszáj megérni, uh -huh. hogy akkor én muszlim vagyok. Uh -huh. Az egyébként ö, de többnyire muszlem az ember ott, nem? Hát, hát igen. Ami igen. azt hiszem, hogy akik jönnek, menekültek, azoknak uh -huh. is Tudom, mennyi, 90-95 megkora? Nem szeretném számokat mondani, mert hogy lehet, hogy hibázni fogok. Azt mondom, hogy nagyon sokan, nagyon sokan. és az mm. is van, hát ott, ott is van sítaszunita, meg nem tudom, mm -hmm. és akkor van, aki nem akar már muszlim venni, és akkor más vallást mm -hmm. választ magának. Hát ott is vannak mondjuk, igen, különböző vallások vannak, de általában általában muszlimok. Mm -hmm. Amikor te jöttünk, mondjuk mm -hmm. a... igen, követeket. igen, Jó, igen. De azért leszek mm -hmm. le, hogy hogy benned volt-e olyan, talán persze ez kicsit lehet, hogy buta kérdés, hogyha ennyi ö, vegyes iskolába jártál, uh -huh. vagy egy családból származol, de mégis esetleg, amikor először idejöttél, uh -huh. akkor volt olyan, ami amin úgy meglepődtél, hogy most mit akarnak, hogy miért így viselkednek velem, vagy nem értettek téged, hogy te mér vagy egy kicsit ilyen, vagy olyan. Uh -huh. Igen. És még mindig vannak ilyenek, amik nem fognak bennem nagyon uh -huh. megváltozni, azt Mi hiszem. Hát igazából nekem egy kicsit az elején az volt, hogy, hogy nem éreztem, hogy az emberek nagyon nyitottak. Ez volt. Uh -huh. Úgyhogy úgy éreztem, hogy félnek attól, hogy felé mész és mosolyogsz, mert hogy inkább egy lépéssel hátrább mennek. Uh -huh. Legalább ez volt az én így benyomásom, és ez így nagyon nehezemre esít esett. Uh -huh. szóval máshol is mondtam, hogy akkor, amikor vettem itt Mag Magyarországon magamnak egy kutyát, akkor nyitotta ki az emberek. Úgyhogy láttam, hogy lehet köszenni, és mosolyognak, igen egy kutyabarátság uh -huh. jött. Mint hogyha úgy éreztem, hogy <gül> úgy éreztem, hogy ez így valahogy más. Más, nem azért, hogy más a, a mentalitás, másképp közelednek az emberek uh -huh. egymáshoz. Nem, mert a kutyával tudunk beszélni. <gül> igen, de nem, nem, nem, de tényleg az, hogy ez most nem uh -huh. jó vagy rossznak mondom, hanem másfajta fajta. Uh -huh. egy, máshoz Igen. közeledés, és ezt meg ez kell tanulni. Nagyon ez mondasz, nagyon amiről mi beszélünk, az nem jó és rossz, Igen. Hanem, hanem egyszerűen, más. annyira más, hogy mások a szokásaink, hogy valami, hogy amikor szembe kerülünk egy másik szokással, akkor nem tudjuk elkülöníteni, hogy a másik ember Milyen? mit is akar azzal a Dologra, Igen, pontosan. Ugye? Most mondok egy példát, hogy ugyan, ha ugyanezt a mondjuk hozzáállás vagy viselkedést mondjuk Iránban csinál egy iráni velem, azt mondom, hogy ez egy ilyen, ez egy zárt, meg nem akar hozzá beszélni, vagy nem barátságos uh -huh. ember lehet. De uh -huh. azt is megtapasztaltam, hogy ez, nem, nem, ez az én látásom, mert ez, ehhez meg vagyok szokva. Uh -huh. Amikor ide eljöttem, és múlt egy jó pár év, meg azt is mondom, hogy van, aki nyitottabb, van, ami hamarabb tud megváltozni, nyitottabb, van, aki nehezebben. Ez uh -huh. is van, de tényleg ez, ez lehet, szerintem mindannyiunk valahogy megtapasztalunk az életünkben. Nem, és aztán látom, dehogy is, ott van egy nagyon meleg szív, mondjuk, de, de ehhez, én nekem más kódokat, meg más kép kell, hogy viselkedjek, más kép kell, nem, hogy viselkedjek, van más hozzáállás. Nem, nem, úgyhogy ez nem rossz, hanem én nekem meg kell találnom ezt a, hely, ezt a e, helyet, vagy ezt a helyzetet, hogy ez mi. <Szor> Köszönöm Most, ő, műsort hallják bányai Géza vagyok, és Szinai Szamira a vendégem, aki tulajdonképpen jelmez-iszett és rendező Teheránból, és ö, itt pedig ö, van egy, egy, egy, egy, egy, egy foglalkozásod pluszba, ami a, a menedék, kesekkel, vagy menedékkérőkkel, vagy menekültekkel kapcsolatban, és az interkulturális közvetítő. Ugye ezt kerestem, ezt szólt a szót a legerején. Én gyakoroltam, amikor először Éh, És hát tulajdonképpen az előző mondataiddal már ezt úgy nagyjából körül írtad, uh -huh. hogy itt ugye nem arról van szó, hogy valami jó, meg valami rossz, uh -huh. de mégis van a kommunikációban egy olyan szakadék, ami miatt, aki idejön, az konfliktusba kerülhet, valami miatt, ami, ami erre képen nem tehet. És esetleg, aki itt él, az is átélhet egy konfliktust, például egy, egy, egy, egy ismeretlen félelemből uh -huh. fakadóan, vagy, vagy ó, csupa olyan információ hiánya miatt, amiről, hát mondjuk úgy, hogy ő se tehet, mert, uh -huh. mert nem hallott róla soha az életben. Így van, így van. Én ezt az információ hiányt nagyon uh -huh. hiány, úgyhogy nagyon érzem. Talán a két világból igen. egyszerre jössz, és ezt, ezt, ezt tud kötni. Igen, igen. Én, én igazából tényleg a kommunikáció, meg az információ hiányt nagyon érzem, azt, hogy minden fajtát, mert mindent halljon az ember arról. Úgyhogy, ja. és, és személyes kapcsolatai, most azt mondjuk, hogy médián keresztül, vagy akármi, az, hogy lássanak az embereket, tudjanak, hogy embertársainkról van szó, és az, hogy nem mindenki, aki jön, az, egy angyal, én ezt tudom, és nem mindenki, aki jön egy sátán vagy mm -hmm. a terrorista. Nagyon sok ilyen történeteket, vagy ilyen, azt mondhatom, hogy majdnem ilyen kitalálmányos történeteket hall az ember, hogy majdnem úgy néz, érzem, hogy ezek ilyen fikciók, vagy nem tudom mi. Amit sokszor lehet, hogy van, mert mostanában nagyon sok fikciót, meg horrorfilmet már élőben mm -hmm. tapasztalunk tényleg magunk körül. De ezért mondom, hogy abba is hiszek, hogy a félme, kell, ke, fél, félelmeinkkel kell, kell, hogy szemben álljunk és menjünk neki és lássunk, ha uh -huh. én tényleg félek, hogy ez most mindenki valahogy, most kimondom ezt a szót, hogy terrorista, akkor menjek és nézek, hogy ez tényleg így van. Uh -huh. Ez tényleg, hogy mindenki, aki muszlim, az ez megöl valakit, vagy, mert hogy... Ez igazán nem így van, ez egy ilyen ki, nagyon kívülállóként néző, és akkor mm. ez egy kényelmes pozíció tudjuk, hogy akkor nézünk, és akkor többiek azt mondják, hogy ez így van, és én azt mondom, hogy igen. De azt mondom, hogy ez tényleg nem úgy van, hogy fehér meg fekete, hanem itt vannak álnyalatok, és én személyesen azt mondom, hogy én nem látok át semmifajta politikán meg az, hogy sokszor azt mondják, hogy seregek jönnek, hogy igaz, igaz is, de hogy miért? amikor beszélek az kell mindenki a saját sztoriát mondja. Senki nem tudja, hogy miért ilyen sokan jönnek. Sokan azt mondják, hogy én azért jöttem, mert. És nem tudja, hogy a szomszédja, vagy a másik, aki mellette fekszik a földön. Akik innen mennek Angliába dolgozni, azok se beszéltek össze, hanem mindenki eljutott egy pontra, amikor úgy érző, hogy nem lehetősége, és kell keresnie más. Így van, így van és igen, hát ha engem sokan mondják, hogy jaj, hogy ezek a, úgy, hogy mondom, ez ilyen kívülállóként nézni, hogy mi történik a világban. Én erre azt szoktam mondani, hogy tényleg nem értek hozzá. Mm. De az ahhoz érték, értek, hogyha itt áll velem szemben mindegy, hogy egy magyar hajléktalan, egy afgán menekült, vagy egy szíriai, és kér segítséget, én aztán ott fogom dönteni, hogy most én tudok segíteni, vagy nem. Mm. De többet nem tudok csinálni. Amikor azt mondom, hogy interkultúrás közvetítő, akkor tulajdonképpen most a praktikus dolgoktól, hogy mit tudom konkrétan, tényleg valakinek kell nem tudom elintézni ezt, vagy azt mondom azt. Mik azok a dolgok? Te megtanítasz nekik dolgokat, hogy itt mire készülnek, hogy reagáljanak, vagy... Uh -huh. Mi csinálsz? É, érdekes, mert csak annyi ehhez a eh, hogy pozícióhoz, hogy ez tényleg valamikor volt, amikor már 14 évesen is azt mondtam, hogy itt szeretnék egy ilyen kis hit lenni kis uh -huh. kultúrák között, magyar megiráni kultúra között, amennyi tudok, amennyihez értek. Eh, igazából most ez a, ez a fogalom, vagy ez a szakma valahogy most fejlődésben van, mert gyakor, gyakorolunk igazából ezt. Mi általában úgy van, hogy egy eh, szociális munkással együtt dolgozunk, úgyhogy mert nála van az a tudás, hogy akkor mit, hogy kell csinálni itt Magyarországon. De úgyhogy mi próbálunk a félreértéseket pont az, mm -hmm. hogyha azt mondja a menekült, hogy senki nem foglalkozik velem, elmondani neki, hogy ez most nem így van, hogy valaki nem akar vagy akar hanyagolni téged, vagy nem akar veled foglalkozni, hanem ez most, ez egy ilyen helyzet, ami, amit próbálunk meg világosan elmondani, hogy miért nem oldódik meg most a problémát. Uh -huh. Vagy fordítva az, hogy ha valahogy beszélnek mondjuk, vagy valahogy valamilyen um, Úgyhogy csak fordítva elmondjuk, hogy mi az az ő kultúrájuk, vagy hogy ha például elmegyünk egy menekült, szóval egy iráni menekült, uh, uh -huh. hoz általában nagyon szeretők az irániak, és akkor kínálnak minket valamivel. Az, hogy én, mint interkulturális közvetítő, ezt tudok viszonyozni valahogy, vagy nem, nekem mindig egy kis dilema, hogy én mégis ompul a kultúrából jövök, és uh -huh. szeretnék ezt visszaadni, de lehet, hogy mondjuk a munkahelyemen az van, hogy akkor nem senkinek megízi, de ezeket próbálunk együtt megbeszélni. Uh -huh és akkor megoldásokat találni igazából, mert hogy ez a cél, hogy így menjen valahogy ez a mm. kommunikáció. És sokszor az van, hogy akkor hogy fordítani kell, és az, hogy van, amikor hozzánk, mint interkulturális közvetítő, könnyebben jönnek, vagy először, mondom, azért jönnek könnyebben, mert hogy ismerik a nyelvet, rögtön jönnek, mert keveset beszélnek más nyelven, mm. ugyan angolul lehet, hogy nem tudnak annyira beszélni. Úgyhogy bizalom, igazából. Mik a, mik a leg ilyen tipikusabb mondjuk úgy, hogy félreértések, amit, amik ők látnak bennünk, tehát amit ők félreértelmeznek. Amitől mi esetleg... Ugyanúgy uh -huh. ö, azt mondjuk, hogy, ha, mi mit csinálsz, én uh -huh. nem lehet itt csinálni. Vagy miért szólsz így, vagy miért nyúlsz valamihez hozzá, uh -huh. vagy miért nem tudom én. Na most ez, ez attól függ, hogy most milyen, uh -huh. miről beszélünk. Ha a menekültek és a menekült ügyről beszélünk, sokszor, sokszor. Tulajdonképpen a... most igazából uh -huh. a. a a, mondjuk úgy, hogy a, a magyar és menekült találkozási pont érdekel, mert, mert az, hogy hogyan intézzik a dolgokat, uh -huh, ahhoz, uh -huh. ahhoz azért uh, részben van egy szaktudás, ami uh -huh. mögötte van, uh -huh. és az, az például mondjuk a menedéknél uh -huh. ez megvan, uh -huh. és, és hát az egy csomó jogi, meg uh -huh. praktikus dolog tartozik hozzá, de van egy ilyen finom része a dolgoknak, hogy mondok valamit, uh -huh. most ülünk egymásra a uh -huh. szembe, és te belenézel a szemembe. Uh -huh. És ha én egy, mit tudom én, egy afgán fiatal ember vagyok, és te így belenézel uh -huh. a szemembe, akkor az ugyanaz a közömbös tekintete, uh -huh. Uh -huh. hogy hát egyszer beszélgetünk, és ilyenkor az ember tart uh -huh. szemkontaktust, vagy pedig ő esetleg erre másképp reagál, mert mondjuk ebből uh -huh. más szűr le. Most erről azért mondom, hogy a menekültek, a távolban. Vagy én már Ogyan... szűrök le abból, uh -huh. hogyha például ő nagyon kedves és mosolyog, uh -huh. és utána mégis, mintha hálátlannak tűnne, mert mintha mégse, utána tovább áll, és, és ízé, és ezek uh -huh. csak ilyen mosolygósak, de igazából ez csak egy, nem is értem. Azt hittem, hogy mi már barátok vagyunk, pedig uh -huh. ő csak mosolyog. Uh -huh. Ja, hát, oké, okay, igen, ez egy nagyon érted, finom kérdés. Igen. igen, csak ilyen, már eh, csak annyit csak, akarok csak mondani. A igen annyi, mondani, mondani. igen, annyi, hogy én azt hiszem, mint menekült, hát akikkel általában én így találkozom, meglátom, hogy nagyon fáradtak, meg hogy ők már nem olyan helyzetben vannak, akik most mondjuk a táborokban mm -hmm. van, úgyhogy idegileg, meg egyáltalán a fáradtság, meg minden annyira jellemző rajtuk, hogy nem nem mondhatom, hogy pontosan ők most mit látnak, vagy mit akarnak, most mm. mindenki meg akar szabadulni egy helyzettől. De lehetnek ilyenkor, ha nem, nem ennyire fáradt ma kulturális különbségek miatt, lehetnek félreértések. Az, hogy egy nagyon-nagyon az a fajta nagyon udvariasság lehet, hogy itt félreérthető lesz egy magyar nőnek, ha nő meg férfiről beszélünk, vagy, ha, vagy fordítva az, hogy ha, ha egy nő nagyon itt kedves, úgyhogy ha itt egy magyar nő nagyon kedves, vagy, vagy mondjuk lehet, hogy szerintem bár igen, lehetnek félreértés. Ez zország egyébként nem csak a menekültek. Ezt akarom mondani, hogy ez hanem, bármilyen két, két ember, igen. Annyira annyira kihegyezni, menekültek Igazából itt a két kultúr, mert Kul... ezért ez a, hogy mondjam, azt hiszem, hogy a belső szokásaink uh -huh. tekintetében nagyon nagyok a, a különbségek, nem? Uh -huh. igen, igen. Ember itt is, ember ott is, tehát ebben igen. nem hiszem, hogy igazi alapvető különbségek vannak. I így de van. De ahogy uh -huh az érintkezésben, ez mégis más. Nehéz. Lehet, Igen. Igaz, hogy ők mondjuk most, ha egy kicsit nem ugyan ez a témat, mert annyira ilyen nem, lehet, hogy nem tudtam itt pontosan válaszolni, mert hogy így nem volt ilyen pontos ügy, de az, hogy igen, más, és minden má, má, más ember, aki mondjuk most a táborban van, és má, az attól függ, hogy honnan jön, hogy uh -huh. nevelkedett, miket látott az életébe, és mit nem látott. És nem vagyok benne biztos, hogy ők el, nagyon sokan el vannak készülve, hogy hova fognak jönni, hogy, de sokan el uh -huh. akarnak menekülni, és nagyon sokan azt hallják meg, tudnak, hogy ott van Európa, a szabad világ és a szabad világ, ahol majdnem egy olyas olyan kép, mint hogyha most paradicsomban mm -hmm. érkeznének. Mm -hmm. Azt hiszik, hogy itt, meg, itt a megmentő világ mm -hmm. igazából. Azt nagyon sokat tapasztaltam, és az volt általában a legnehezebb nekem, mint színház is, mert hogy az, hogy elomlani, látni ezeket az illúziós képeket, mm -hmm. ami természetes, de, de hogy fáj. Úgyhogy ez mm -hmm. fájdalmas, hogy ők milyen nagy fantasztikus képekkel jönnek, és akkor mégsem... Ez a csalódás, azért, ez ezért tudod, hogy mondjuk el akarnak minden áron menni Németországba. és És aztán végén onnan is visszafordulnak. É, visszafordulnak, nem a... és nem az van, hogy Aha. ú, de mindenki milyen jó, ott uh -huh. is táborban van, ott is lehet, uh -huh. hogy kaját úgy kap, ahogy uh -huh. kap, meg nincs ruhája, meg nem tudom mi, úgyhogy nem az a jaj, de jó, meg mindenki uh -huh. most biciklizik az utcán, meg megy sorozőbe, nem, nem ez van. Uh -huh. De ezt ez nem lehet ezzel mit csinálni, ez az ő útjuk, ők uh -huh. választottak sokszor is, amikor Beszélek velük, hogy most eljöttetek, hogy tényleg kellett volna ezt megtenni, ezt az utat. Van, aki válaszolja, hogy ha tudnám, hogy ez, ez az út van előttem, meg ilyen, mm -hmm. akkor nem. De az is van, hogy van egy olyan mentalitás, hogy például, mert hogy nagyon család szeretük és összefogók egyáltalán, az, hogy... Például lefotozzák magukat itt, meg ott, és szép, hogy, hogy az anyukát uh -huh. ne bántsanak, mondjuk, uh -huh. hogy a képet, anyukának anyuka mutatja, a marikának, uh -huh. a szomszédoknak, én azt mondja, milyen jó Európa. Uh -huh. Sokszor mondom nekik, ne csináljatok ilyesmit, meg ezzel, mert mindenkit hogyok hogy akkor el. Uh -huh. De csak azért, hogy ők nem akarnak, hogy nekik még nagyobb fájdalmat uh -huh. okozzanak, ez, ez például ez egy, ez egy, ez egy szokás, uh -huh. hogy nem, nem okozunk fájdalmat a szülőknek, meg a családnak, hogy Ennyi. Ez uh -huh. valahol egy szép dolog, hogy felelősség, másrészt akkor valamik jön ki belőle, ami nem még igaz. A, még egy gyerekkel indul a végén. Lehet. Uh -huh. Igen. Uh -huh. Igen. Uh -huh. És a, te hogy veszed észre egyébként, hogy a, a, a... Persze sokféle ízé van, de mik a fő okok, ami miatt eljönnek? Tehát az, mondjuk te ugyanabban a szituációban, te is eljönnél? Uh, nagyon különböző helyzetek uh -huh. vannak, de tényleg, én mondjuk, ha 15 embert így nézem, vagy egymás mellett, és mindenkinek más a sztoria. Öm, nem látok át, mondjuk a szíriaiakat, akik tényleg a, mondjuk háborús úgy, a háborús felvizet, helyzet, az afkánokat. Látom, hogy miből jönnek ki. Nem tudom, hogy ezek, a, ezek is sokszor... Mindenfajta van, ott is, ott is mm -hmm. ölés van, meg lövöldözés, meg az, hogy nem tudom, mindenféle van. De hogy én is ezt megtenném, van, aki helyet nem tenném meg, akit nem, nem jönnék el, mm -hmm. úgy, hogy nem annyira nagy a Igen. baja, hogy most nem akar, majd el, mm -hmm. elindult. Van, aki úgy elindul, hogy nem annyira, csak hogy mondjuk már elege van abból az országból, mm -hmm. van ilyen is. De von, van olyan is, a politikailag van üzve, vagy a, úgy, hogy üldöznek, vagy, vagy a, a, tő, valahogy a, hogy is mondják, a, a rokon, a, a, nem tudom, a, a úgyhogy igen, üldözve érzik magukat, ha visszamennek, akkor nagy baj lesz nekük. Van ilyen is, van olyan is. Uh -huh. Mindig új dolgokkal találkozom, úgyhogy új helyzetekkel, új történetek, Semmit. Mondjuk az is érdekes, uh -huh. hogy csak annyi is, hogy érdekes, hogy van, amikor mondjuk az apád, apa egy nagy problémába van, mondjuk politikai, uh -huh. és akkor hát eljön az egész család. Na, akkor követik őt. Elkövetik uh -huh. őt. A fiatal fiúk, aki 14, mondjuk 16 uh -huh. éves, az a feles, feleség, úgyhogy uh -huh. tényleg ez egy csoportos, akkor fájdalom vagy probléma, és nem uh -huh. biztos, hogy itt közben hát mindenféle kérdés feljön, hogy hát... Mert összetartás az ott van. És ők <gül> általában azzal számolnak, hogy mondjuk, mondjuk tegyik felvel, aki 50 vagy 60-es korábban indul, el kell a családját, mert ott, uh -huh. ott lehetetlené vált a helyzet, hogy ő itt már nem fog tudni esetleg felépíteni egy egzisztenciát. Tehát az élete meg lesz, de ez de nem, uh -huh. nem fog semmi behasonlítani ahhoz, ami ott volt. Érdekes módon, hogy ezt, a fal, ezt látom bennük, hogy annyira így Pont az van, hogy elindulnak és kész. Eladja mm -hmm. a házát, a kocsiját, még a nem tudom, kitől is pénzt, meg a másik nagy bácsi meg a nem tudom, másik izé összeszedik a pénzt, és uh, már nem gondolkoznak, azt hiszik, hogy elmennek a jobb világba, és valahogy lesz, és mm -hmm. valami lesz. Mert hogy a nem tudom, kinek is meglett, meg a nem tudom, mm -hmm. Nem mondom, mondom, vannak akik út közben azt mondják, hogy miért. Uh -huh. Miért jöttem. De ez a, ha valaki egy, elindul egy útra, ez, ezért vissza lehet fordulni? E, az az érdekes, hogy igen, igen, lehet. De hogy az is nagyon lehet, hogy sokáig tart. Ugyanúgy 5-6 hónapig tart, amíg visszaküldik, vagy nem tudom mi. Vannak, vannak ilyen, igen, ilyen projektek Na csak úgy is. értem, ha eljössz egy olyan helyről, ahol... ahol és úgy megy vissza, akkor ott, ott visszamehet. E, igazából? Na most pont én is ezt kérdezünk, mert ott hogy ott régen pontosan. Ha nálunk az, hogy diszidált valaki, uh -huh. akkor nem jöhetett vissza, mert akkor bezárták. Nem lehet. Vele na a... ez az, hogy uh -huh. nem lehet. Hát a menedék ebben is úgy segít, hogy akkor legalább derítse ki, hogy abba az országba akkor mivel jár az, hogy te visszamész három évig, össze a börtönbe, vagy egy évig, vagy nem tudom, mi történik uh -huh. veled. Úgyhogy ezt szokták így esetenként elmondani, hogy akkor veled lehet, hogy ez mivel jár. Van, aki azt mondja, ugyanúgy, hogy elindult, az mondja neki nekem mindegy, de vissza. Uh -huh. um, nem, nem úgy van, hogy visszamehet, és akkor úgy éli az életét, ott is akkor menni fog egy jó uh -huh. pár dolog után, uh -huh. uh, úgyhogy igen. Uh -huh. Te foglalkoztál gyerekekkel is itt, ugye? Igen. Uh -huh. És a színházat ott kezdted velük? Mint ha um, valami ilyesmit hallottam volna. Uh, a gyerekekkel igazából most én az úgyhogy a nem csak annyi van, hogy a kísérő nélküli kiskorúakkal kis is foglalkozom, akik fotónak, mm -hmm. fotón vannak, mert az SOS projektben is itt benne vagyok. Őnekik előadtunk igazából. Én a gyerekekkel különböző, mert a Playback színházban én itt uh, ilyen német-magyar nyelvű csoportokat is tartottam, ami nem menekültes volt, de én most inkább akkor, ha menekültekről beszélünk, akkor csak annyi volt, hogy igazából foton előadást csináltunk nekik, és hát nagyon szeretnék ilyen előadást nekik uh -huh. csináltunk. Ja, foton. A Fóton. De hogy szeretnénk őket is így bevonzani, mindig egy kicsit nehéz, hogy nem tudunk, hogy, hát úgy, hogy mi is így alakulásba vagyunk most ezzel a társulattal, ami uh -huh. a neve közös hazánk a színpad, úgyhogy ezt találtunk ki, hogy legyen egy ilyen színpad, és azt mondjuk, hogy akkor bármilyen nemzetiség jöjjön benne. Ez egy velsen vegyes valami? Ez, ez most van bennünk köztünk, ilyen három, négy, most pontosan iráni lány, mondhatom, mert lány és egy fiú, akik itt tanulnak Magyarországon az orvosi szakon, a másik mm -hmm. pszichológus, Igazából őket így bevontunk, ők akartak jönni, mert hogy volt nekünk menedékben mened egy ilyen női klubunk, ezen keresztül így megismerkedtünk, és ők is eljöttek. És hát azt látunk, hogy mennyire jó, mert hogy a menekültek el egy kicsit nehezebb úgy dolgozni, mert hogy csak azok jók, azok jók meg akik tényleg itt vannak, és már fixen itt vannak, és lehet velük próbálni gyakorolni, a többiek, az nem tudjuk soha, hogy meddig marad meg, mm. hogy úgyhogy jöttek és mentek, de ez, ugye ez a csapat ez most így egy halad. Ez a halad. színház egy kicsit ilyen terápia is? Igen, igen. igen. Szándékosan? Igazab szándékosan, igen. szándékosan az, hogy ők meséljenek a történeteiket, uh -huh. és mi általában is lejátszunk uh -huh. az ő történeteiket. És ez a playback? Ez a playback, ez a playback. Oh, és van egy, van egy... Ő mondja a hangot, ő mondja a, vagy a, hangot. a történetet, igen. és te vagy az, aki meg... meg van egy meg, játékmester, ami... Igen. Most általában vagy a Sebő Tamás, vagy én vagyok, vagy így ketten csináljuk. Most ezt gyakorolunk, hogy ketten, mert ez a fajta a színház általában egy játékmester van benne, de azért, mert hogy mi több nyelvűen szeretnénk ezt előadni, most ezt gyakorolunk, ami nem könnyű, de nagyon jó. Úgyhogy tapasztalunk azt, hogy milyen, hogy hogy, mert hogy lehet így kommunikálni, hogy oké, okay, hogy nem tudom a nyelvet, de a másik tud, és akkor hogy tudjuk egy egymásnak segíteni, hogy mégis kommunikáljunk. Én azt hiszem, hogy a színház egy nagyon jó eszköze, has. More <laughs> Folytatjuk a Demokrácia most című csodbányai, Géza vagyok és Színei Szamirával beszélgetek, akivel aki most a színházról fogjuk folytatni még a, az utolsó negyed óránkat. Playback színház, ugye ott hagytuk abban. Mm -hmm. Igen. <gül> Tehát vannak mondjuk valaki, aki elmondja a történetét, mm -hmm. ezek mondjuk sokszor menekültek, de mm. akkor ezek szerint mások is most már, ez egy bővülő valami. Igazából mi ezt azért hoztunk létre a Sebő Tamással ezt a csapatot, ez most tavaly volt, hogy menekültekkel foglalkozzunk, hogy tudjanak elmondani a történeteiket, és igazából ez egy ilyen kisebb felszabaduló helyzet legyen. Nehéz volt abból a szempontból, hogy összehozni és megtartani a csoportot egy kicsit nehezen ment, és akkor általában mondt, maradtak azok, akik nem, pont menekültek voltak. Ez tavaly, volt, tavaly csináltunk egy előadás, az volt a neve, hogy idegennek lenni. És hát akkoriban azt gondoltunk, hogy ezt a Playback Színházat, mert van-e a play, Playback Színháznak egy valamilyen fajta módszere, amit én itt a, igazából kis György Ádámnál kezdtem ezt a fajta színházat tanulni, és aztán a Pepita társulatban is átmentem rövid időre, de hogy ezt tényleg neki köszönhetem, de hogy én nagy színházból jövök. én szerettem mindig ezt a kettőt valahogy összehozni. Az első előadásunk igen úgy volt, hogy idegennek lenni ezt a Meredék Egyesületben voltam, amikor ezt megcsináltunk a Tamással, és a baptistáknál van egy ilyen ideiglenes szálló, és ott gyakoroltunk az ottani emberekkel, akik, mondom, így jöttek, néha mentek, de aztán maradt egy csoport, de arról beszéltünk, hogy akkor mit jelent? Először azért, hogy bemutassunk ezt a színházat, először a saját történeteinket mesélni, hogy mit is jelent az, hogy idegennek lenni neked. Mert hogy lehet, hogy idegennek lenni nem csak attól van, hogy, hogy én nekem más honnan jövök, hanem lehet, hogy attól, hogy mert nekem, hogy most mondjuk barna szemem van, vagy zöld a szemem, vagy, vagy rövid vagyok, kicsi vagyok, vagy magas vagyok, attól érezzem, vagy valahogy más vagyok, érezzem magam idegennek. Mm. És ezzel a témával először foglalkoztunk, hogy egyáltalán lássunk meg, hogy mind de egyikünkben van ez a fajta idegenség. És milyen jó, ha erről tudunk beszélni. És ha elkezdünk beszélni, már nem annyira félünk tőle, mert látni fogunk, hogy mindenki ezt tapasztalta. Már iskolában tapasztaltunk, munkahelyünket. Ez volt az első lépés. A második lépés, ami most volt, akkor az volt, hogy menekült. Ez volt a téma, amit most még dolgozunk rajta, és még egyszer, még kétszer lesz nekünk előadásunk. Hú, toját, hát. Jó, szerintem egyszer a újra a Baptistáknál lesz egyszer a Házban. Már voltunk Foton, meg hogy itt is a Budapesten is voltunk, de ez aztán menekült, menekült lenni, vagy menekülni, menekülni volt a téma, vagy igen, és ez most ez a, ez a csapat, aki most összejött, inkább olyanokból áll, aki playback színházat csináltak, meg... Ezek a tanulók, akik irániak, és itt Magyarországon vannak, és látom bennük, hogy mennyire fejlődtek is egyrészt, és mennyire érdekes még a magyar nézőnek is, hogy látnak külföldieket a színpadon játszani, és akkor valahogy láttam, hogy ez a kommunikáció az előadásokon, pont most Szegeden, amikor voltunk, mm. így nagyon jól ment, hogy mondjuk egy magyar néző is nézte, elmondta magyarul a történetét, fordítottunk neki perzsául, ők ezt meghallgatták és lejátszották, próbáltak magyar szavakat mondani, mert hogy érdekes, érdekes, itt valami történik ott. Eb eb ebben a színházban a nézők milyen pozíciót foglalnak A nézők ebben a színházban úgy, úgy van, hogy vannak a mondjuk négy vagy öt, em, hogy is mondják, színész, van mm. egy játékmester, aki vezeti a játékot, ő elmondja egy témát, azt, hogy mikor menekültél, vagy mitől menekültél, uh -huh. mondjuk úgy, múlt héten, és akkor a nézőktől kérdezi. És a uh -huh. nézők jelentkeznek, és azt mondják, hogy például múlt héten ez a utcáron menekült, te megy, nem tudom kitől, és elmondja az érzéseit, ez mm. a fontos, hogy egy kicsit közel kerüljünk a, félelme, mm -hmm. úgy, hogy a félelmeihoz, meg egyáltalán érzéseihez. És akkor ezt igazából az, az öt ember a színpadon a, az ő szerepét lejátsza, úgyhogy mind az öt, az ő történetét fognak lejátszani, az ő. Ez ahogy, improvizáció? Improvizáció, mm -hmm. igen. Igen. És... Um, Hát én ennek látom, hogy uh, látom az értelmét en, e fajta színháznak, mm. e, ebben a társaságban, meg a, úgy, hogy lát, és mondjuk Foton, amikor voltunk a, a fiatalok, azt mondták neki, hogy nem menjetek el reggelig, mert hogy már oda állt a színpadon, és elkezdett, amikor el akartam mesélni a történetét, a, a, a, elkezdte sírni. Mm. És uh, például elmondta, hogy két hónap után, ma beszéltem először anyukámmal, és hát próbáltuk mondani, hogy és milyen volt. Hát is különben elkezdte sírni azt, és hát elmesélte röviden amit, egy, a hosszú történetet, uh -huh. hogy hova, hogy került ide. Hát ezt így átélni együtt nagy uh, tanulás volt, szerintem számunkra, akik uh -huh. csinálta ezt a színázat. Uh -huh. a, egyébként... Uh, Iránban vannak ilyen autentív színházak? Vannak. Igen? Vannak. Én igazából, én, igen. Igazából Iránban úgy van, hogy ilyen projektenként dolgozunk, meg vagy kapunk rajta pénzt, vagy nem, most csak ennyi, hogy a, mert hogy nincsenek ilyen ilyen nagyon hosszú távú társulatok általában. De ott egyébként a színházak olyanok, mint itt a színházak? Ott nincs olyan ilyen sok színház, mint uh -huh. Magyarországon. Ott állami Színház uh -huh. van, úgyhogy privát színház az általában ilyen, hogy is mondják itt, privát helyeken, meg a most nem... inkább úgy értettem, hogy uh -huh. az a játékmodor, uh -huh. vagy, hogy mit tudom, mit tudom, a kínai opera, meg a uh -huh. kabuki, egészen, egészen uh -huh. más milyen, mint a izé, vagy mit tudom, én az indiaiaknak ezek a pandámiák. ha ja, ja, hogy Iránban van ilyen? Nem, hogy ott ilyen, hagy, tehát ez, Hagyomány... ez egy nyugati. Ilyen egy nyugati, ö, igen, ö, van ilyen színpaddal, is. Színpaddal, uh -huh. igen, igen. izével, nézőközönség, függöny, igen. és a színészek ugyanúgy rendezi, és izé, és akkor játszott, játszottam, végül is, ugye a filmen rokon uh -huh. dolog. Uh -huh. Van ilyen is, van uh -huh. olyan is, uh, van, úgyhogy ez a klasszikus színház, ami itt van, és uh -huh. ezt, mi is ott azt tanultunk uh -huh. Iránban. Uh, igen, ez van. Uh, mondhatom, hogy nálunk táncszínház, színház úgy, ahogy itt van, vagy balett nincs, uh -huh. mert hogy a tánc az meg az ellási okok, okok uh -huh. miatt, de Mondhatom, hogy ilyen 20 éve, hogy már olyan vagy 15 éve, hogy elkezdődött valami fajta mozgás színház, amit nem neveztünk táncnak, mert ezt a hogy tánc aztán már biztos, hogy nem lehet rá használni, de nagyon ügyesen csináljuk, nagyon kreatívak, meg nagyon jók. Tényleg jó társatok vannak, hogy javaslom mindenkinek, hogy van irány. Hogy oldják meg azt, hogy mondjuk nem tudom én. Nem, vissza lehet, hogy ott nem adnak elő, mint a Szent állam vagy valami. Igen. Nem, olyat is csinálnak? Csinálnak, de hát úgy, de hát hogy abba, lehessen. hogy lehet olyan, mit tudom én, érted, hogy nem hordhat burkát, meg nem tudom én Úgy van, kembőt Úgy van, hogy... Hát hordhat, csak nagyon fura lenne nekünk. <gül> úgy van, hogy hát mint Tehát jelmeztem... Tehát ez... együtt. Igen. Az, hogy színpadon lehetnek együtt, de, hogy is mondja, érinteni egymást nem szabad. Uh -huh és van egy bizonyos, uh, ízé, hogy hogy öltöznek, hogy a nőknek kell, hogy takarva legyen a hajuk, uh -huh. meg a nyakuk, meg a kezők, a kis, uh, játékkal meg kell oldani. Meg kell oldani, uh -huh. ami szerintem már így 30 valahány év alatt e, nagyon jó a ruhatervezők meg, hogy kitalálnak bármifajta uh -huh. parókát, vagy, vagy, vagy, vagy ilyen valami fejfedőket, De a ahogy. A parók egyébként ahogy... mehet? Olyan paróka, <gül> hogy csak paróka, meg izé, valameddig nem lehetett. Uh -huh. Annyi, hogy nagyon haj legyen, meg nagyon ilyen uh -huh. mondjuk ez a vonzó fajta haj az inkább. Mert az mégis majdnem ugyanaz. Már, igen, igen, igen, igen, igen úgy, valami uh -huh. fantázia legyen benne, uh -huh. hogy ez mégsem az, uh -huh. az mehet. Uh -huh. Igen, nem. Érdekes, hogy így valahogy látja az ember ott, hogy nem mondom, hogy könnyű, de ilyen nagyon szimbolikusan megmutatják mindent uh -huh. majdnem. És mégis, hogy milyen a szoktakat játszani. Uh, most mindenféle van, úgyhogy bármilyen, úgyhogy európai, amerikai darabok, amik, amik vannak, és csak így át, hát igen. És uh -huh. akkor vannak nagyon sok, most már, eh, hogy is mondják, iráni írók, akik uh -huh. írnak darabokat, az övékét is. Uh -huh. Úgyhogy mindenféle. És akkor van a tradicionális, mondjuk a. a, a tázie is van, ami azok már ilyen vallásiak, ami, ami hmm. nem, nem De egy mondjuk... Egy létezett ilyen vallási igen igen, olag, igen? igen, igen, ez létezett a tázie, ami igazából az imam Hussein az egyik imamnak a történetét hmm. játszották, és ez igazából mindig egy kinti uh -huh. előadás, ami az emberek körülültek, körül és akkor megnézték, hogy mondjuk a harc az milyen volt, uh -huh. meg ilyesmi. Igen, igen, és mondjuk a Brecht, Bertolt Brecht is ettől a színháztól nagyon sokat tehát, mert hogy ez egy ilyen. igen, ez egy ilyen szabad színház, ahol, a, a szín, hogy is mondják, a színészek, beszélnek a elmondják a Már Ez egy nagyon érdekes dolog, amikor valaki jön egy olyan helyre, ami nem tudunk semmit, és akkor mondja, hogy hát Bertolt Brecht is onnan vette, a mi kultúránkból. Igen, tudom, igen, de ők ugye tele vannak. A, a magyarok mindig azt mondják, hogy hát mindent mit találtunk de föl, tattam, és minden, minden, minden Nobeldiás izé, ez magyar volt. Na, irányban is ugyanez van. Igen. Igen. De tényleg, ott mindig kezdődött a világ, úgyhogy a világ ott kezdődött. Aha. Van ilyen is, igen. Egyébként az ilyen ősi vallás, ezt az Zorro meg uh -huh. ilyesmit, ezt be vannak követők? Vannak, vannak még, uh -huh. igen. Inkább, hát nem mondom, hogy Ázdvárosában, de ott vannak, igen, még, még ilyen hagyatékok arról uh -huh. Igen, de vannak, úgy, de úgy, más... Úgy békén vannak, hogy el van Igen, szerintem őket nem, uh -huh. igen. Hát inkább van más vallás, amit nem nagyon kedvelik, és akkor nem... <laughs> Na jólban nem menjünk be, mert igen, ez meg helyi igen. íz, ez messze visz minket. Igen, mert aztán elmondom, csak itt is azt hogy jaj, hát mi is bajul vagyunk velük, okay. úgyhogy ne <laughs> nem akarunk De ezekről beszélni. Igen. Igen, igen, igen búcsá, tudunk ne, mér, igen. igazságot tenni, meg nem így is Igen, így van Na például van. ez is egy nagyon érdekes dolog, ugye nem is értjük, hogy mi van. Például itt van ez a sheet, a unit ellen. Uh -huh. Legyünk őszinték, ezt mi nem értjük. És azt azt, azt értjük, hogy, hogy, hogy képesek öltre menni és, uh -huh. és megölni egymást akár, uh -huh. de hogy miért? Ez kb. olyasmi, nem tudom, hogy mint a. Vagy ez egy olyan öfé... dolog, amit a politika ki, ki, ki használ Szerintem lehet, hogy ki is használják, lehet, hogy igen, mert hogy igazából nagyon nem. Úgyhogy az ember ilyen kis különbségek vannak, meg hogy ez, ez egy olyasmi, mint hogyha azt mondanám, hogy akkor katolikus vagyok, vagy református vagyok, vagy jó, voltak mi. Olyan és igen, idők, voltak olyan is, ezt mondom, hogy jó most pár is ilyen Ez Tíz ezelőtt, amikor. Itt is ez van. Egyik, sajnos. egy falut elfoglaltak, vagy érzében, akkor át kellett állni mindenkinek Szerintem a másik ez is oldalra. Ha, igen, uh -huh. ez is valami hasonló, uh -huh. sajnos, amit nem érthető. Mert ennek a... nincs igazi vallási alapját. Nem, úgy ért, hogy nem. A, a, a, a, a, a vallásnak a, az alap értékei az nem kapcsolódik. Nem, uh -huh. nem, nem, nem, nem, nem. Uh -huh. Igazán nem, csak ezek újra uh -huh. ugyanazok a dolgok, mint uh -huh. hát ugyanez, hogy ez az én, mi, mi ez a csoport vagyunk ők, azok a csoportok, és most egymás ellen. Uh -huh. Te és a, hát most már csak egy pár perc van, de azért ez egy, az iszlám az egy érdekes kérdés, és tulajdonképpen nem, nem is akarok nagyon mélyen bele kérdezni, de ö, van, van, van olyan, hogy ilyen felvilágosult iszlám, már most úgy értem azt, hogy aki hogy mondjam, úgy tudja prezentálni, hogy egy nyugati ember is meg tudja érteni, és akkor értékelni tudja. Szerintem, van. Szerintem van. Én találkoztam ilyenekkel mm -hmm. Magyarországon, tehát biztos Igen. vagyok benne, hogy így van. Igen. De nem érezni a... Nagyon zártnak tűnik mégis. Tehát valahogy ez a vallás... Hogy hát persze, zárt vallás. Hát és úgy, mint a mondjuk a judaizmus is, hogy uh -huh. annyira uh -huh. a, a, a zsidó néphez kötődik, uh -huh. hogy ez nem kötődik annyira a népekhöz, de, uh -huh. de mégis, picit mégis. Eh, és az, eh, eh, eh, ehhez tényleg azt mondom, hogy ez is valahol, emberfüggő, uh -huh. úgyhogy én ezeket, egyáltalán a vallásokat így nagyon úgy látom, hogy emberfüggő, hogy te mit akarsz tőle, hogy te is szárt ember, vagy, vagy így szeretnél uh -huh. azt a részét így venni, hogy én most ilyen vagyok, és már nem megyek balra, meg jobbra. Uh -huh. Én azt mondom, hogy ezek olyan, én, én azt veszem, mint egy versnek, elolvasom, és azt mondom, ami, ami nekem jó, mert hiszek abban is, hogy én, én, mint ember egy személy, mégis van egy választási lehetőségem. Mégis választhatom, hogy mit szeretnék, meg mit nem. Uh -huh. De ehhez valahogy így el kell jutni, hogy nem ilyen, nem, nem, mint egy, mondjuk egy, nem mondom, hogy bárányok, meg a bárányok jó észik, de hogy menjünk valami után, mint hogy, hogy muszáj uh -huh. ezt megcsinálni. Csak hát, Belemegyünk, mert hogy ez könnyebb így választani, uh -huh. hogy akkor meg... olyan azt mondta, hogy igen, ezt meg kell csinálni, és, de hogy nem megy át rajtam az egész, csinálom azért, mert ő mondta. Uh -huh. Uh -huh. Én azt mondom, hogy zárt, mert az az ember egy kicsit zártabb. <gül> <gül> Egyet mondj meg még, hogy amikor lesz legközelebb ilyen színház, akkor oda szabad emellett menni? Persze, megszűnik. Hát eh, most a dátumot, hogy, hogy, most sajnos nem fogom tudni, de még szerintem júliusban. Mind... Sami honlapot mondani, vagy ilyesmi. Um, vagy Facebookon kell keresni? Facebookon Na. akkor megígérem, hogy akkor a közös házunk a színpad. Ez közös meg van egy, házunk a, a színpad. színpad. Igen, nézzetek Igen, köszönöm. Úgyhogy mondjuk egy, két, hét, egy héten belül. Jó, köszönöm, <laughs> köszönöm szépen. szépen. És színei, Szamirával beszélgettem Bányai Géza, és egy hét múlva pedig Péter Ferenc lesz. Minden jót! Hm,